12 i 8, matí. No, 12 8, matí, i 8 minuts matí. del matí. Ah, això mateix. No, és que com que tinc gana m'estava ja menjant la, una parauleta. Però quin rellotge m'està mirant ara? Doncs no o sé, sigui, el de dalt. Ah, si volen miro el de baix, eh? Clar. 12 i 9 minuts del matí, senyores i senyors. Eh, benvinguts, estan vostès al 100.3 de la freqüència modulada i això és Ràdio Martorell. Aquest programa és en companyia. Només començar ja, ja, ja, un gasapo pel senyor Monegal. Ja l'hem ficat. A veure, llavors, en enregim pel rellotge de sota. No, ara estan sincronitzats, sembla, sí, eh? Miri, miri, miri. Guaita, guaita. Segons porta... amunt, ara segons avall. Però... Segons amunt, segons avall. Però està molt bé, això, bé, eh? Són les quadres. 12, 9 minutets, una coseta ah, això Deixem-ho així. Eh? És... Són no, les 12 i, un... i, i, i, i, una, i una mica, mica més. més. Ja saben vostès que a partir de les 12 i una mica més aquí a Ràdio Martorell en comptes de l'Àngelus entra en companyia cada dilluns. Que som uns àngels també. Som uns àngels de la guarda. Sí, sí. I avui comencem, amb, amb, hem tingut un cap de setmana luctuós per, sí. per la ràdiodifusió. Uh, va morir Odet Pinto i el Ricard Palmarola. Mm -hmm. uh, Odet Pinto, jo la recordo uh, i vostè també, senyor sí. Soler, aquella entrevista que ens va fer, mm -hmm. que estava en una ràdio, en una emissora de ràdio, fèiem les tardes d'Odet, i ens va dir... Bueno, és diu, el que ha fet tota la vida. Bueno, sí, clar, però en diferent... sí, però allà va ser l'època més llarga. Sí. Mm -hmm. I ens va dir, és es que jo tinc despatx propi amb aquesta emissora. Mm -hmm. Això és ser reina de la ràdio. Eh? A mi el que em va cridar més l'atenció va ser com es posaven els auriculars. Els, auriculars. Eh? Allà vam aprendre molt perquè es posava la part de dalt dels auriculars a sota la barbeta Exacte. per no desfer-se el crepat, que portava uns crepats impossibles. Bueno, També la senyora ben pentinada, ben sí, arreglada sí, sempre, sí, sí. Molt, sí, sí, molt, molt elegant. Molt. ens va ensenyar el, el seu despatx, mm -hmm. que era com un camerino d'una claro. actriu. Ha estat pràcticament fent ràdio, eh, o sigui, ha mort pràcticament com fan, com van fer les grans actrius. Ha estat fent ràdio pràcticament fins ara. Sí, sí. Ràdio i televisió, mm -hmm. perquè de sobte també es va eh, involucrar en, en un programa que feia els dimensos amb, amb el canal català de televisió. Sí. Eh? I després, eh, doncs bé, eh, demà serà l'enterrament. Demà mal dia també, perquè és el 23F. I? Doncs mira, el 23F de 1981, fa 29 anys, el senyor Tejero amb un parell de bigotis va que dir aquella frase que, que ha passat als anals de la història del se sienten coño. Sí, se sienten coño. Eh? Todo, todo el mundo el suelo. al suelo. I és quan va sortir el, el senyor Gutiérrez mellado mm. i el va agafar, li va dir usted se me cuadra. I l'altre va dir no. I llavors va intentar fer-li una clau d'ajudo, cosa que veus que l'entrenament de la Guàrdia Civil Deixa bastant que desitjar, perquè va, no va tenia, aconseguir tu un valgeio. Tenia una mà aquí... Una, amb la No podia... Bé, jo sempre he dit quina sort que aquell dia el senyor Gutiérrez mellado anava vestit de civil i no de militar. Per què va vestit de militar? amb la pista a la mà i es guia allà un ensalà... Bueno, bueno. Eh? Bé, bé. En bé, la fi. cosa va sortir com va sortir. Ja Exacte, sí, sí, sí, sí. I va, a veure, dintre de del de lo greu que va passar amb el 23F, van haver els seus moments còmics. Que em, recordo... que em sembla que fan una minissèrie d'aquestes de dos capítols, sembla no? Sembla que ja O ja l'han feta. Bueno, la, aquesta setmana... És que n'han fet moltes, eh? De, del sí, 23F, del sí. rei, de tot. Sí, sí, sí. Ara, Totes són que... la veritat sobre el 23F. Sí. Oh. Diu, la veritat de quin? Bueno, del que l'explica... Ah, està molt bé, clar. això, està molt bé, això. Tot és una veritat. Jo, a mi, el que m'agrada, dir és les circumstàncies van passar, que quan van sortir tots... Mm -hmm. o sí, sigui, van haver una sèrie d'anècdotes allancat d'allades. Sí. També va fer molta gràcia. Primera, arriba el senyor Botanito, que tenia que fer esports. Bueno... I li van però... dir... Oye, ¿nos puedes hacerte refuerzo? I va acabar a dalt d'una furgoneta retransmitint-ho com si estés retransmitent un partit de futbol. Que ja va agafar el però... micro i ja... Dius, però ja li agradava, això. I nos hace nar... I no s'ha de que, que aquí ha... ja... Ja m'encarrego ah, jo. Ah, jo. Me quedo jo. El... Quan va fer el del banc central aquí a la plaça Catalunya, també, també va fer, va fer mateix. Home, ja tenia experiència. Ja tenia, sí. Diu, si hice un, hago dos. Clar. se ha de retransmitir, o se'ls retransmitir. Oh, eh? Hombre, i ja, ara ja salen, ja salen. I, bueno. A part de d'això, va sortir el senyor Senillosa. Que no sé si el recordaran vostès, que ell sempre anaven amb unes grans bufandes. sí. I va sortir i va dir, és es que és una pena? Diu, perquè a mi he hagut de tirar a terra i se m'ha embrutat la bufanda. No, Dius, anda que... Acabis. I a que se li van embrutar els calçotets... Ah, Perquè a Aquest... més d'un va sortir amb no es veuen. Va sortir amb el calçotet, no no diu, d'on vens? <ríe> diu, si jo t'ho expliqués. Diu, això no ho traurem ni ens al fumant. Has passat tota la nit diu, fora, eh? Diu, llènça'ls, aquests calçotets, llènça'ls. Mare de Déu, senyor. Bé. Després el senyor Fraga, que ja quan va perdre els nervis, que no podia jalar <ríe> va obrir així sí, la camisa i va dir, dispara't-me, jo! Ah, clar, que, Dius, que sois Fraga. No veus que no dispara't, que són dels teus. Sí. <ríe> sí que... I ja, ja, ja el senyor Carrillo tampoc es va tirar a terra. No, el senyor Carrillo va ser, juro amb el senyor Suárez, i el voties de millor dels pols que no es van tirar a terra. Mm -hmm. Tots els altres, pam, pam, el segon tiro, tots no, a terra. No, home, aviam, què hauria fet vostè? Home, el senyor Carrillo té molt d'emèrit, eh? No, i tant. Perquè del Partit Comunista... El que passa és que ja, mèrit, eh? jo m'imagino que arriba un moment que d'hauria de què més dóna? Diu, jo que si està amb paracullos, si jo, jo que a tot arreu, jo que aguantau estal·lic... Diu, no em maten el tabac. Caben, no em... no. És veritat. Un senyor que és babador, fumador, i té almenys quasi cent anys, no hi ja, el senyor Carrillo? Home, cent. Ben bons. Cent? 90 no, ben bons. Sí, sí, déu nhi 90 ben bons. Això després ho mirarem... I ho confirmarem. Té bona, té bona salut. Té bona sí, salut. sí, sí. I està molt lúci. I ha ser. passat molt. Segur que que ha passat. Mm. És que amb el que ha passat. Bueno, ja. Bé, tot això del 23F després va acabar amb allò tan típic de Figueres, el senyor Tejero a Figueres, sí, sí. que pinta quadros mm. i els ven a preu d'hort, yeah. que viu com un senyor bueno. que té la cuina que no li va cuinar al Ferran Adrià, però gairebé, i els En fi, coses mm. de la vida. Bé, bueno, bé. I... Després de 29 anys, encara no sabem qui era el Cavallo Blanco, que havia d'arribar al Congrés bueno, per i donar les ordres. Més donen? I, mm? i, I després d'aquí va quedar una gran frase també, que va de tranquil Jordi, tranquil, sí. que la trinca la va aprofitar per dir és la Guàrdia Civil, eh? fent així el Pareal. Mm. Bé, amb això tanquem ja tot el tema del 23, d'una tacada, I, ja que com es nota que som ja i us hi ho vam viure. Sí. Eh? Sí. Són aquelles petites qüestions de la vida. Mm? Doncs bé, els hi deia, doncs, eh, hem recordat la mort de Ed Pinto i també del Ricard Palmarola. El, el Ricard Palmarola uh -huh. va ser un, un actor doblador sí. que als anys 50 estava al quadre de veus de, de Radio Nacional d'Espanya. Uh -huh. Aquelles veus que totes tenien allò. Unes sí, Allò, Pedro manques. Pablo Ayuso, la Matilde Vilariño, la uh -huh. Juana Ginzo, tota aquesta gent, i que un bon dia l'home se'n van a fer a les Amèriques uh -huh. i les noies, com que estaven enamorades de la seva veu, van anar a comiar del porc. Oh, com si fos un Hesulín d'ara. Bueno, eh, pues, està bé, eh, clar, clar, era un ídol de l'època. I ah. després, quan va tornar, es va dedicar al doblatge i fins ben gran, fins als 80 i alguna Fé, es va dedicar l'home al doplatge. Vostès recordaran que era la veu del Jedi, del maestro Jedi. Mm -hmm. Sembla aquell senyor petitó que semblava Jordi Pujol. Jordi Pujol sí. pues aquell senyor és el que doblava ell. Sí, senyor. Eh? Molt bé. M'hauria agradat més que havia doblat aquell que... Hola, oh, no, soy tu padre. Em quedava més bé. A ah, l'asmàtic aquell, però en fi. Però no. Allò em mareja. Vinga, sí? llasmàtic de marejar tot l'estat. Ah, ah, ah. Hola, soy tu padre. Ah, ah. Mare de Déu. Ah. S'ha de, de tenir una bona gola. Exacte. Pastilles de culat de putassa. Això doncs bé, senyors, senyors, senyor, dic tot això. Eh, els hi recordo, perquè si algú s'ha incorporat ara, que això és en companyia, mm -hmm. i que eh, hi ha un equip de gent que està treballant. En el control de sol, el nostre company Jordi Acosta, amb un senyor que gràcies a ell això rutlla. Sí, senyor. Perquè mira que li posem en entrebancs, l'home, eh? Però ahí Ja s'ha acostumat que aquest és un programa que té ritme. Sí, molt. Però no <ríe> diguem a Salto de Mata. <ríe> eh? Té ritme. Eh? Té entrebanc. Sí. És com un concurs, Exacte. més un programa. Ja, però això, en fons, li dóna vidilla. Eh? Les ah, coses sí. com siguin. Sí. Després sí. tindrem la reacció del senyor Manuel Pinheiro, tindrem el Master Groom, que és el senyor que ens porta l'aigua, que fem, malauradament, encara no hem aconseguit la cafetera. No, a poc a poc. poc, no, a poc. Desesperem, no, no desesperem, no desesperem. I després tindrem els nostres col·laboradors eh, habituals. Tindrem el senyor Sergio Fidalgo, suposem. Això mateix. Ara ho ha dit. Suposem, perquè el senyor Sergio Fidalgo és d'aquells que dona vidilla, també. També, sí, sí. També sí, fan trebancs. Sí, sí, sí. És aquell que dius, estàs caient pel barranc i no saps si hi serà o no hi serà per aguantar-te, <ríe> saps? En fi, després tindrem al senyor Jaume Cat de Vilacap, aquest sí, uh -huh. si no li passa res, també. I el senyor Monegal, que ens farà la crítica d'Incompanyia de, de, dintre del mateix en Incompanyia. I tot això estarà coordinat i copresentat pel senyor Ricard Soler. Bon dia, Martorell, benvinguts al programa en companyia, un programa que, com sempre, serà diferent, però que, com sempre, també estarà presentat i dirigit per iurir Casens, l'avi. Molt bon dia, i ja saben vostès que en aquest programa, a més de nosaltres, hi ha música. It's a heartache Nothing but a heartache. Hit you when it's too late Hit you when you die.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 del dia. O ganxitos, o, ganxitos, que és el seu bici, una mica grosilló, amb una samarreta que posa pirados al poder, mm -hmm. em fira algú. Me li diuen, fes el favor de contestar el telèfon. De, agafa el mòbil. Agafa el, el mòbil. Agafa, agafa el Jo entenc que va amb certs bars, que és difícil, també. Sí, sí, clar. És un home que té unes oficines... Mm. Bé, en fi, deixi estar. Bé, anem a parlar d'una altra cosa, senyores. Eh, Imaginin vostè, si no, no desitjo que els hi passi, que eh, el seu avi, un bon dia, és atropellat per un cotxe. Mm. El seu avi va per carrer i ve el cotxe i pam! I l'atropella. I adiós, avi. Llavors vostè, tota la pena del món, diu, ai, pobre avi, se'ns ha mort l'avi, ens han atropellat l'avi, mm. agafem l'avi, se l'enduen vostès a la morgue, el posen dintre d'una caixa, que és el que fa amb, sí, es fan als sí, morts, sí, i estan allà i vostès estan passant tota la nit amb ella, que és el que també es fa. Mm, Bé... Bueno, mm, més que a Ball del Mor el que es fa és tenir relacions socials. Perquè es comença, i pobret, que maco, i s'acaba eh, explicant acudits, bevent bueno, xinxon... Bueno, bueno, això es feia abans. Ah, sí, ara queda més, més fred. Ara Les has de anar al i... Has de anar Has de, de, de dir, anem a fer un cafè, sí. per no dir, anem a fer un cunyac, que queda lleig, anem a fer un cafè. Fer un quan un quan arribes al bar demanes un cunyac. També llavors... tanquen pel vespre, vull dir, ja no, no sí, pots estar tot nit. sí, els bars tanquen el vespre. Els bars de la morgue... No els bars, no, la morgue. I que has d'anar a plorar a la porta? No, no quan te'n vas això. a casa a descansar... I no pots alternar, a... no, no pots anar a lligar amb la cunyadeta aquella que fa anys que no veus, que dius... Ah, sí, però durant el resto del dia... Bé, doncs bé, eh, imagina que tenen allà el mort, que els hi deia, eh, això va passar a Costa Rica, mm. eh, tenien allà el mort, i eh, quan estàvem ballant, de sobte, entra la policia. Diu, bueno, som la policia. Eh? I tota la família, oh, què passa, què passa? Diu, eh, eh que ens hem de dur mort. Diu, no, perdó, el mort l'hem enterrat. Diu, no, no, ens l'hem d'endur. Diu, per què? Agafen el mor o el posen una bossa plàstica, com si fos jo a les escombraries. Saps sí. allò, aquella gent del, del, del casso eh, Pretoria, que sí. tenia les coses amb les escombraries? Doncs sí. pues igual, una bossa aquesta, pam, i apa, cap a la murgue, Diu, per què? Diu, perquè seria de fer l'autopsia. Caramba. I aquí, si no es fa l'autòpsia, no s'enterra. Tota la família allà, amb el xinxón, aquestes no sol, coses, no sol, les galetes... No se l'enduen com si fos un... O sigui, a l'hospital, amb una camilla... No, no, amb una bossa de plàstic. Una una plàstic. plàstic. L hospitales. L hospitales. Jo suposo que aquestes bosses de plàstic fan servir pels morts, aquestes de la cremalla. Bueno, sí, Costa Rica no crec que tinguin sí, això. Jo dir Encara com no ho van embolicar en paper de diari, que tot és possible. Sí, al, tot, tot és possible, en paper al bal, escolta el en tema. Fin. Uh, què I més? què? No, no, no, res, res. Uh, passo d'una cosa amb una altra. És que estava pensant... A... Com va acabar l'autòpsia? No res, no van fer l'autòpsia i el... van enterrar el mort. Ah, ja va, estar, no té ah, més va. història, escolti. Van anar allà, va venir al house, house, amb la cama coixa, <ríe> diu, què s'ha de fer aquí? I diu, res, I ja diu, aquí s'ha d'això. Li diu a aquell, amb el company seu, va, obra, Ell obre, mira, diu, la és per no ser què tal, tal, tal, tal. Diu, ves que no l'hagi atropellat un cotxe. I ja està. I ja està. I ja està. Ja està. Bueno. I llavors... Bueno, qualsevol mort no. violenta o així amb estranyes circumstàncies. S'ha de fer d'autopsia. Sí. Ja. Llavors no. sempre s'acaba posant eh, eh, fallada multiorgànica. Que això m'agrada molt. Fallo multiorgânico. És dir... Home, que vol dir que et, feia moltes, molts falla, organismes. Et falla el cervell, el cor, les venes, tot. Sí, bàsicament tot. perquè la trompada feche... ha sigut molt forta. Sí. Diu fallo multiorgânico. Rotura múltiple de huesos. que això també queda molt bé. Eh? Sí, sí. I a mi em fa gràcia doncs, les pel·lícules que va allà i ho estan gravant i diu seré bé que hi ha aquí una incisión del hueso no sé què, que li ha perforat el pulmón dretxo. Veig que ha vist moltes pel·lícules del house eh? Sí. I el curiós del cas és que quan... No, del House i d'altres. I d'altres. I el CSI's i tal. El curiós del cas és que quan fan aquestes escenes jo em tapo els ulls perquè m'agarrifen. Però, però no les orelles, llavors no ho sent. No les orelles, exacte. Ah. Ah. En fi, en sort, també em fa molta gràcia l'Hospital Central, que per ser l'han retirat de moment de la graella, ah, sí. De la grella, sí. Han deixat el senyor Virch es penjat amb una finestra... Per què? Sortint de, de l'hospital aquell del, del senyor que cuida i té la cura del càncer... Sí. Que l'estan esperant a l'home penjat en una finestra i s'acaba. Llavors ens han gravat dos episodis més, mm -hmm. però una controvèrsia. Que es veu que Telecinco diu es que els guions... Mm -hmm. I l'equip de guionistes diu es que Telecinco no va gastar virolla. I ja ens va dir, no pongues exteriores... Saps una temporada van fer un accident d'aviació? Sí. Maloradament va haver un accident que va coincidir i no van poder arrencar amb aquell capítol, que van fer un resumen per saber que aquell se li havia tallat el braç. Mm -hmm. Doncs diu, no em poseu exteriors, tot allò ja no ho farem més. L'ambulància sortirà a l'ojust. L'ojustet. No eh, trompades de cotxes... Tampoc. L Ajustes. Interior, molt d'interior. Operació, molta operació. Molta convivència entre hospital. I els que van protestar i ara estan amb el Riffi Raffer, amb tira i el ja, És que, clar, vull dir, si han comprat l'altra cadena, ja. la, la 4, no? El què han comprat? El... Ah, no ho sé, si han comprat la 4, sí, no? Eh? No, no ho sé. Sí, sabies, doncs on sí. Ha estava comprat. el Labilondo, no? Sí. Ja S'han el... fusionat, no? Bueno, clar, això és, bueno. és una forma de dir... Total, que ara en aquests moments... El Berlusconi... Sí, avui el Berlusconi. Ara en aquests moments, clar, ells diuen... És que tenim uns productes que ens donen més xare clar. que l'Hospital Sant Joan. Sí, Sant. La, la, la, la, la Carmele. La Carmele què La, la, la, la, la ah, no. Belén... La Belén Esteban, que està a Mira que en Baida. I, I amb la Carmele, no? La Carmele. No, la, la Belén Esteban... Està a Mira que en Baida, està però, fent el seu està programa... està un programa a la tarda també amb el... Sí, sí, sí ah. amb Jorge Javier Vásquez. Ah, això mateix. Que escolti'm, és un programa molt casolà, està la Carmele, casular, en eh? veies. Molt casolà, l'altre dia vaig, el vaig veure i diu... Tengo mera, me voy, i agafa i se'n va. Clar. I diu, no. me voy aquí a orinar aquí un ratito. I ja, escolti, ja està. Escolti'm, això és un programa casolà. Imagini's que eh? ara ja Adiós, apa, vinga. Doncs ja. ja. pues no, però és així, tot pues casulat. Sí. I després de noia va ballar, la Belén Esteban, va ballar amb el, amb el Mira quin Baida. Que el senyor ah. eh, Boris Izaguirre mm. li va donar un nou. Un nou? Un nou, ah, un, un nueve, nou, de puntuació, un, nou, un nueve. Un nou, un nueve. Un Lo has hecho estupendo. Ah, mira. I dius tot això està muntat. El Iza Aguirre ja s'està buscant una feina, bueno... una feina a Telecinco. Claro. Ves, com Ves com que ja va seguir? enfocat a la feina a Telecinco, El Iza Aguirre. S'ha de buscar... Guàrdin de mentir. S'ha de buscar feina per no augmentar el número d'aturats. Sí, pues ah. l'Iza Aguirre ja va encaminat a tenir feina a Telecinco. Clar que sí, mm? clar que sí. Uh, Per cert, la Belén Esteban, um... no sé si vostès s'hi han fixat, el nas recte no li ha quedat. Bueno, una mica torcedet, només. Ama, una mica. Abans el tenia buinyogut, però recta. Ara el no li entra tot buinyoli, entousat, perquè a vegades al punt les tira massa, el pressupost no dona per més i, ja, ui. que li van regalar l'operació, suposo i... que no pots reclamar. No, exacte, exacte. <ríeixer> Diò, "Un oh, cavall regalat no li mires la nariz." Que passes que és mal, mala publicitat, no? Perquè, clar, si no sí, ha quedat bé... Però vostè, com a cirurgià, sempre pot dir... Miri, és, és que, que era molt pell, difícil. La pell aquesta era molt, Vustè, era molt difícil. Vostè va veure quina cara tenia. Vostè sap el que és arreglar això. Que és impossible. Ah, és, impossible. Escolti'm, escolti'm, escolti'm, escolti'm, escolti'm, és com a arreglar un seu pan de botrut. No voldrà pas tenir un Mercedes i clar. el que hi ha, la xapa és la que és. No s'estira més. La xapa és la que és, no s'estira més. Jo li vaig estirar el punt i, ja està. i va passar ja això. Hi ha, hi ha molta gent que li passa. Eh? Sí? Sí, ha molta gent Que, que supera les dones que supera del nas i que supera d'altres coses i que no els digava de... De pujar. De pujar bé. Bé, no, no, bé en fin Bé, un que no ha pujat però que està a punt de, de rebre un barapalo és el senyor Custo, el germà. Sí. El David Dalmau. Ah, el David Dalmau? Sí. El de la samarreta, vol dir? El de la samarreta? Del violín Sí. Però no, no, és una samarreta o són vestits? Ah, no sé. És que em sembla que són... És, és, és, o sigui, és com un... Aviam, com si fos un, un, un matxembrat de, de piolins mm. que formen una roba, i, aquesta, i amb aquesta roba ah, s'ha fet no sé, un no vestit... deien una samarreta, i, i clar, diu, no la volen ensenyar. No, no, no és veritat. diu que els, els, els, els tècnics han de decidir quins són els punts que semblen en piolins i quins no. Ja. I si hi ha més punts... El que passa és que, aviam, si... Pilles. Si tu fas un disseny d'això, vull dir, no, no copis eh, no copis, perquè és de tontos, no? Sí, copiar és molt lleig. Exacte. Dos quarts d'una, senyors i senyors. Moment de donar aquests consells publicitaris, la petita pausa de publicitat, musiqueta i continuem endavant. És increïble. T'has aprimat molt. Com ho has fet? pues gràcies a Biorresonància en Martorell m'ensenyaron me a comer bien bajant peso, a fortalecer la musculatura i reducir la celulitis I com ho has aconseguit? Con el circuit reductor de Biorresonància que te ofrece tratamientos reductores, reafirmantes i de mesoterapia con productes naturales i dietista i sesiones de pilates. Uf, uh, que complet. T'haurà costat molts diners. Al contrario, cada tratamiento solo me ha costado 14 euros. Increïble. Jo vull reduir volum com tu. Fui pues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 Ara ja tens un bon restaurant libanès molt a prop de casa. A Martorell, restaurant libanès al Diguant. T'espera a la plaça Santa Anna Vuit, cantonada carretera de Piera.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 a Òptica 2000, el seu audiòfon des de 499 euros i el podrà pagar fins en 12 mesos sense interessos. Finançament ofert per financiera el cort inglès S.A. Tornarà a sentir fins i tot el vol d'una mosca. Òptica 2000, rambla de les bòbiles cantonada Joan Maragall, Martorell. Siga jove per sempre més Siga jove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 fonament. Guarda sempre el cor alegre i cançons per fer content. Siga jove per sempre més. Siga jove. científics, Guillem Marconi. Marconi, científic italià que l'any 1899 va aconseguir fer la primera retransmissió de ràdio. Per sort, mai va escoltar el programa en companyia, si no, hagués cremat el seu invent. En companyia, un programa que trenca motllos. Bé, senyors i senyors, ja que estem parlant de coses científiques, just quan són les 12 35 minuts del matí i que continuem aquí en directe al 100.3 de la freqüència moldada a Ràdio Martorell, els hi haig d'explicar de que eh, hi ha una moda que és Tatuar-se el penis. Caram, quin dolor, no? Això diuen els, els dermatòlegs, diu: ves que això fa mal. Home, eh, per lògica, no? I hi ha gent que diu, a mi m'és igual. Sí, sí, sí, sí. Jo sóc xulo. Clar. Ara, té problemes, és més car. És més car? Sí, perquè Home. és veu que costa trobar tatuadors o tatuadores de penis. Perquè mentre tatuen, el penis ha d'estar erèctil. El que costarà és trobar gent que tingui el penis per mentre li tatuen, perquè clar... Llavors diuen, hi ha alguns que s'ajuden de la viagra, diu, mal fet, perquè pot provocar problemes la viagra, perquè estem allà amb que Tindrà una erecció i mentre et van punxant amb l'agulla, Déu-n'hi-do. Doncs es veu que és més car, perquè hi ha vegades que no dos dues persones. Una que t'ajudi Ara això i l'altra que tatui. el tatuatge deu ser divertit, perquè des deus estirats... Recorde Constantinople. Nyac, I quan ronça, posa Recuble. Recuble, exacte, <laughs> vale? més o menys. Sí, són aquelles coses que sí, passen. Sí. Doncs bé, senyors, senyors, ja ho saben, si vostès eh, tenen desitjos de fer-se aquestes coses tan estranyes que es fa la gent, jo no m'oferé i ja els hi dic ara, mm -hmm. mm, ara s'ha posat de moda. s'ha posat Déu de moda. Bé. Que veure, tampoc no és res de l'altre món. Perquè a eh, l'època prehistòrica la gent ja... Oh, ja, ja es tatuava. Ja es tatuava. I com ho feien? Amb una escarpa i una... Ah, es veu que sí. Deuxada, pim, pam diu pam. dulo. Escolta, vostè sap que hi ha índios que es fan tatuatges es van fent talls a la pell mm. per fer-se que, que quede així com puturut i es fan dibuixos i no sí. sé què, però escolti... Sí, sí, que, no, va, no, escolti'm. mira, contragustos no, ah, contra no. no... Jo també he gent que porta anelles aquí en la punta del penis. Sí. Que també em fa una angúria... Ai, sí, ai, sí. Una sí. angúnia... Que... De totes maneres, les, les Andilles hi ha molta gent que, que em porta als diferents jocs i també fa angúnia, eh? Ningú angúnia, que que li sí. sí. Vostè sap que jo tenia una perruquera que portava un piercing al un malic. Mm. No sé si vostè se'n recorda, que l'hi havia mm. comentat alguna no, vegada. M'ho va comentar, Portava, portava no. un piercing al malic. Clar, tu estàs assegut. És estiu, la perruquera porta un top i el piercing aquest se't va movent aquí al costat de l'ull i et fa una angúnia perquè diu se li enganxarà el piercing amb el sacador, em saltarà un xorro de sang a la cara i correrem tots. <síric> I Que és exagerat, vostè. Sí, sí. Però Ai, són coses que no deixo de pensar, eh? Que, que content estic de que tenir... Que contenta, ...de tenir un govern com el que tenim nosaltres, eh? Escolti'm, Zapatero perquè... està estudiant la taula del 5 ja perquè diu que això de l'economia faran un pacte i això ja està... Sí, arreglat. però com a, mínim, com a mínim es comporta, no fa com el, el Gordon Brown, el d'Anglaterra, que, que pega el els, seus, el, el, els seus ministres i els seus eh, el si ajudants... Sí, els, els, els agafa per la solapa, els sacseja i els hi crida, els, els hi fot d'una colleja... Es veu, es veu que és un... A veure, jo li dic una cosa, el Zapatero, això el pot fer un segons qui, però no té assust de fer a, la, a la de la Vega, eh? m'agafa la no. de la Vega per la solapa i no, ens quedem el, el sense el president. El Zapatero eh? això ja no ho fa, això és més, es comporta millor... <laughs> Es comporta millor. Sí, hi ha rumors de crisi de govern i diu, la de la Vega segur que no salta. Dius, "Bueno, coms sabro diu, està cuando... tensada claro. Maria Teresa." Diu, "Com?" De unit, de unit. O sigui, com vont preparar els els vot. Sí, sí, sí, sí, això ha sortit en un article del diari, que el de Guardian, no em sembla que sigui. De Guardian, sí. Eh? I ja en seguida, vull dir, la casa de Downing Street eh, en seguida va desmentir la notícia. Però veu, sembla ser que no, que, que, que és molt... Diu, és molt estira, violent, diguéssim. Només els estira de les orelles, surten tots amb unes orelles així, tipus sí. dumbo, vermelles. Sí. Diu, Diu, Diu que has que... tenit audiència quan el, quan el primer ministre... No? Sí! Es veu que es crida molt, que, que, que fins i tot ha arribat fi, a, físicament a pagar. No té nassos de fer-ho amb la reina, eh? Deuen amb la reina home, a com un carell. No, no clar, sí, però majestat, la reina és la reina, home. El que vostè digui, majestat... Els reis no es toquen. No. No. No, això ho diuen, els reis no, no es toquen. Exacte. I els de la baralla menys. No, sí, perquè et donen tronfos. No, home, clar, aquests són bueno, els, els, els, els tronfos. Parlant de reis, el rei Juan, Juan Carlos, mm. Joan Carles, primer, sí. eh, bueno, que ara ja diu que ja s'implicarà en la crisi. Que aquí, fins aquí hem arribat. Què doncs, vol dir ara, això? Ara m'hi poso jo. Em rebaixarà el sou? No sé. Ara, ara m'hi poso ara I perquè la gent sàpiga que aquest sou que m'estan pagant mm no és per estar esquiant, ni per anar el barco, ni aquí ni allà. a partir d'ara faran pública l'agenda del rei. És Però, a dir, molt bé. el rei té que El Se... rei ara fa, doncs, jo què sé... Segeca, Segeca a tal hora. Segeca a tal hora. Se'n va a Exacte. Ara li toca veure el programa dels matins d'un conill. Ah, això mateix. Per aprendre economia i altres coses. I català. I català. català, sobretot. Part del català, que escolti'm... Home, té, té família catalana, bueno, família catalana, família que, que ha estat aquí eh, ubicada i que parla ah, en català. sí, sí, sí. No, em pensava que vostè deia una teoria que hi ha d'un llibre... La Cristina... Hi ha, hi ha un llibre que hi ha una teoria, però que... Bueno, però li explicaré teories, a són micro... Són teories, són teories. A, a, a micro tancats. Són teories. No, no, no si bonic. no l'afecta en eh? L'afecta en però de mans seus... De passada, seus, sí. Eh? Que, en fi... Bé, Bé, és igual, és una teoria d'un xòfer i una reina, uh -huh. i que per això hi ha un túnel al nord dels Pirineus... Bueno hi ha una estació... Són coses, són coses. Com... Es comenten en un llibre. Eh? També, va... També va tenir... El... O sigui, una van passat que el van acomiadar, que no tots els reis ho poden dir. El van acomiadar, el van, acomiadar el van acomiadar... El van acomiadar de la seva feina. Sí. El van fotre fora? Sí, el... sí, sí, sí. sí. Ah. Va, li van fer un nero. Ah. Li van fer un nero. Ah. I diu, va ah. va ah. va, aquí, aquí vam votar te amb alçada. Ah. Diu, pua, per dió. Diu, vaja, per dió. Eh? Sí, és el que té, clar. és el que té. Li, li deien al camet, es diu, i que, m'ajudeu-me, va. <ríe> Ara, treballar? Ara. Tampoc no va treballar. Ma, sí, va fer no, la seva tasca. No, no, Se'n va anar a l'exili. Bueno, clar, una, un cop a l'exili, pues, miri... Va Tenia que anar al casino, pobre home. No. Això sí, es anava a comprar el tabac. És una feina, És una feina, tot que això. No, no. Dius, es liava ell... Les cigarretes... Sí que és sí, sí embolicable, sí. En fi, doncs ja ho saben, l'agenda del rei a, a partir d'ara la faran pública perquè vostès sàpiguen en què, què, què, què ens gastem els dinerons. Això mateix. No? Això mateix. Ah, escolti, ens els gastem amb això. Mm -hmm. enten? Igual com també s'haurien de fer pública les agendes de gent com els expresidents, com el senyor González, que també els hi pega un sou vitalici. Home, el, eh? la del senyor Adnard ja el veiem. El senyor Adnard, sí. El senyor Adnard, que aixeca el dit. Té una no educació sé si... exquisida. Exacte. Bueno, hi ha gent que si no pot aixecar una altra cosa, aixeca el dit. Bueno. bueno. Ara Així vostè... I que es faci un tatuatge al dit. També, carà, també. Carà, això, carà, el bueno. recuerdo de Constantino, ah, no, Bé, que els té, els té petitons els dits. Sí? Sí. sí. sí. Pues Com el... vol... Per això els estira tant. Com molt li cap botella i si li cap. Bo. Bo. Bo. Bo. Agar. Li cap agar. L'única cosa que li cap és agar. En fi, un portent, senyores i senyors, senyors mm -hmm. d'educació. De... Sí, senyor dius, veus aquestes coses i dius veus quins expresidents que tenim? Clar, que veient el Berlusconi tampoc dius... Està dintre la mitja, eh? És una línia, és una línia. El Gordo Brown pega, el Berlusconi diu decid-le a Florencia que se va poniendo bien que ara vengo. Sí. En fi... És una línia, que cadascú té una estructura i agafa un camí. Sí, sí, sí. I aquest camí és el que han agafat el Berlusconi, l'Aznar... El sí, Buix. Sí, sí, sí. Bueno, el Buix ha, de... ha desaparegut. Bueno, sí, ara ja... Deve estar al L'altre dia, per cert, vaig sentir una altra teoria d'aquestes, dius, cuarto midénio, l'Obama és extraterrestre. Toma. Dius, bueno... Jo pensava bueno, que només era negre. Bueno, jo aquesta teoria l'ha tenia el Fraga. Per què? Per el que dura jo jo tinc la teoria que el Fraga quan es va banyar allà a Palomares amb la bomba, que home li va fer va un... va quedar protegit, ja. Li va fer un algú, mm, eh? Clar. I va començar a parlar d'aquella... que necessita un traductor. Sí. Que per han tret el traductor de català de la... del Parlament Europeu. Ah, sí? Sí, l'han reemplaçat un de castellà. Diu, o si sigui, en castellà no ens entienden tot, per què vam tenir aquí el català? Clar. clar. Bé. I, i, I un traductor de, de castellà, diu? de posar un tractor de castellà. Però per què? Que no parlant en castellà queda queda de traduir. De no, el Parlament Europeu. Ah, el Parlament Europeu. Però menys que tenien els de castellà i un de català. Un de català. Ja, ja. Doncs, clar, els grups aquests catalans demanaven els papers en català. Dius, "Si fa, pues en català." Pues ficava contracte i no li renoven. I com que queda una plaça vacant, diu, "Posem un altre castellà." S'ha s'ha s'ha d'algum. S'ha S'ha d'estollviat. S'ha s'ha d'estollviat. Doncs, jo tinc la teoria que el Fraga des de que li va passar això, que va començar a parlar així, que necessitava el traductor, a algú li va passar. Aquest home ja no... Ja venia d'un altre món. Perquè un no, tio no. que s'anava a Inglaterra comença a posar bon 20 i comença a vestir-se com els anglesos, sent ambaixador espanyol, dius, aquest home no... Home, perquè un, quan va a un lloc s'ha d'ambientar m... i seguir les costums del... Un home no que està al govern i s'ha fil parlant del preu dels cigrons, aquí passa alguna cosa rara, eh? Home, però cal que l'hi cassa el dia... Sí. que està al dia. També que bé, també. Ves que no sigui això de menjar-me les del dia. Ah, Miri, com està, de de Miri sí. com està el Fidalgo. No, com està? Si no està? Exacte, no està. No està. Senyors i senyors, tres quarts d'una del migdia, anem amb la música i a veure si està el senyor cap. amb vostès, senyors, senyors. És molt fàcil, si ho intentes. És agafar el telèfon i connectar amb els nostres col·laboradors, com per exemple amb el senyor Jaume Cat de Vila-Cap. Molt bon dia. Bon dia al matí. Bon, bon dia. dia pel matí. Com estem? Eh, Miri, aquí posant música als anys 60, recordant... Bé, maco, eh? jo, això sí, és una cosa que s'ha de reconèixer, eh? que la selecció musical de aquest programa sí. oh, o jo, jo tinc uns gustos molt estranys... O a mi em fa molt el pes, eh, diguéssim. És similar al nostre? És similar al nostre, escoltem, <laughs> això està molt bé, escoltem. Hi ha gent que diu que escolta música clàssica quan treballa, nosaltres escoltem aquestes coses. Mm -hmm. que això això són, són clàssics, eh, això ja, sí, ja és... no clàssics, eh. Sí, sí, sí, sí, sí. Ja ens estàs dient vells? No, no, no, perquè a mi m'agrada m'agrada i tenim, hi ha una diferència de... de, de... Ara però a mi m'agrada moltíssim barrar. Sí, sí, o... ho arreglar sí, ho estàs arreglant ara eh? sí, hi ha una diferència d'edat important bé, bueno, quan no... arribem a la teva edat ja sabrem el que és això exacte, no? exacte. exacte molt bé senyor Cap, de què ens parlaràs? home, avui volia parlar, bueno, parlar d'una cosa que no m'agrada no haver-ne de parlar no? però, però parlarem doncs, que és del Fernando Cran sí mm -hmm que és, és bueno, aquest dibuixant que suposo que més o menys tothom té localitzat a les pàgines de La Vanguardia, o a l'última pàgina del, del magazine de, de La Vanguardia, doncs, que va morir doncs, la setmana passada, el dijous passat, uh -huh. i clar, doncs, és un personatge que val la pena de bueno, parlar-ne una miqueta, recordar-lo una miqueta, explicar... L important que era i, i, i, i, i, i, i la bona persona que era també i, sí. i això, no? Doncs, mira, I i molt callat, no? no? No és un home que ha així fet soroll? Ni sí, que... és que és un home totalment eh, tranquil, eh, aixermant, allò que li agradava eh, passar desapercebut, no. perquè mm. ella era una persona absolutament senzilla, no? Absolutament mm. bonumiosa. Real, realment, com a artista, el gran és gran, eh? Però com a sí. persona... Uh, doncs si tenies el plaer dhaver tractat una miqueta, encara era més gran, no? era aquesta monomia total, total. Uh... S'hauria de dir que el crân era xilè, sí, que va ell... marxar de Xile quan el cop d'estat del Pinochet, sí, sí, sí, sí, i sí. jo no sé tu que l'has tractat més. Uh, això, uh, ell en parlava, l'havia afectat, o va mm. fer un parèntesis de dir... No, home, ell, ell ho, ho parlava ho explicava normal, fins i tot realment, ell explicava l'anècdota, la, la, la, com si diguéssim, que ell va fugir amb el, darrer, amb el darrer avió que va sortir de Santiago just abans del... D'aquest anècdicament. Ells tenien un bitllet, ell amb la seva dona, la Maria de la Luz Uribe, mm -hmm. eh, tenien un bitllet obert, representa, i anaven aguantant, anaven esperant per, per marxar, però per poder eh, aguantar aquell bitllet es veu que cada vegada vinc d'anar comprant un tram més, no? llavors jo que. sé, amb, amb, no, no, no sé, la moneda de, de, doncs, amb 100 pessetes més no? compraven, mm -hmm. doncs el tenien fins a Nova York doncs llavors el anaven a comprar fins a, fins a no sé on i després fins a no sé on i al final, com és que te'l digue, van marxar perquè van dir, escolta, no marxaran més avions mm -hmm. doncs tenia el bitllet fins a Barcelona i, i van arribar, van arribar doncs aquí no? Encara sort, aguanta una mica sí. més i se n'han anat, anat al Marroc Per això, per això <ríe> Havies anat a treballar a, a Rabat mm? O sigui, que va ser una casualitat que vingués aquí Sí, home Ell volia anar a Estats Units eh, havia estat ja a Estats Units, ell, havia, ell va començar sent escenògraf, de, ell, diguem, la seva mare era una important cantant d'òpera i el seu pare era, era advocat i ell doncs, es va interessar molt aviat en el món del, diguem, de la faràndula, mm -hmm. en el sentit en què les seves dotes artístiques les va posar al servei de l'escenografia. Eh, això doncs, bueno, el va portar anar-se'n de viatge, doncs, va fer gires doncs, per, per l'Amèrica del Sud i també va fer una gira, doncs, als Estats Units i quan va arribar a Nova York eh, ell feia uns dibuixos per parell com si diguéssin mm -hmm. que no era la seva feina de sonògraf, i aquests dibuixos doncs els va acabar ensenyant amunt un, que li va dir que anés a veure un altre, que el va portar no sé on bueno, la qüestió és que va acabar dibuixant a la revista Holiday mm -hmm. i d'allà, doncs, ja va diguem, va, va haver-hi un moment que va ser un boom, però això era els anys 50 eh? és a dir, va va tenir una, una mena d'explosió i va dibuixar en doncs, diverses revistes importants de, del moment, amb mm. elles el New Yorker, no? realment dibuixar el New Yorker... Sí, mm. és, és el submunt, sí. Sí, és, és important, eh? Mm -hmm. uh, el que s'ha de dir és que tenia un, un estil que tot el que feia era pràcticament mut, no posava texta, sí, sí, i sí. això, clar, evidentment, li podia obrir portes de treballar en qualsevol lloc del món. Sí, uh, sí i realment ell va treballar, quan va arribar a Europa, uh, ell va estar a Nova York bastants anys, va viure allà, doncs, amb la seva dona, havia sigut secretària Pablo Neruda, va, mm. va, va conèixer també l'Arthur Miller, va, va estar allà ben relacionat a, a la societat de Nova York, van tornar a Xile, van tenir els seus fills i després van haver de fugir. Eh, com que el seu pare era alemany, era, ell parlava l'alemany bé i doncs, mm. després tenia... quan va arribar a Europa, doncs, va, va, va fer una miqueta de carrera també al mercat eh, alemany i a Suïssa, no? Mm -hmm. I va publicar diversos llibres, doncs, a, amb editorials alemanyes queden pràcticament també els els aquests, les vinyetes aquestes les vignetes aquestes cara feia l'avantguarda últimament o sí. Cave Cranium que eren sí. caps de persones on on passava alguna cosa, no, que els ulls que els mm -hmm. ulls, eh sortien es convertien en bombolles de fum, mm -hmm. coses d'aquestes, mm -hmm. no? Bé, jo, jo vaig llegir que diu que ell s'inspirava mirant qualsevol objecte, una cadira, el que fos i tal, i veia com, com podia treure-li, com donar-li la volta i, i fer, fer d'allò que... arribar a l'absurd, per uh -huh. entendre'ns. Sí, sí, sí, realment el, el, seu, el seu mètode de treball eh, diguem, a mi me l'havia explicat, ara últimament ja feia fins i amb un diccionari, diguem que obria un diccionari, posava la mà allà on passés i amb les paraules que hi havia allà, a partir d'aquella paraula començava a pensar com transformar, com convertir aquella paraula en alguna cosa, què li suggeria aquesta paraula, com com la visualitzaria gràficament, i a partir d'aquí construir aquestes històries, no? a vegades d'això doncs, de... Molt surrealistes. Sí, absolutament surrealistes, perquè la, la seva capacitat de síntesi gràfica eh, aconseguia crear un món, diguem, eh, especial, a, a fora de, de tots els límits de, del que és humà, no és a dir... El, els seus ninots es, normalment es transformen en, en, en altres en personatges o amb éssers ateris, o en... mm -hmm. és un món molt, molt, molt, molt particular eh? Sí, sí, sí també es va dedicar al dibuix animat durant molt de temps, Home. fins i tot tenia una productora Sí, més que dedicar-se al dibuix animat ell eh, sempre havia visualitzat la seva obra com eh, dibuixos animats és a dir, ell eh, els, els, per exemple, els dramagrama mm -hmm. que durant 26 anys ha dibuixat a l'avantguàrdia, és a dir, això és el dibuixant que durant més anys ha dibuixat sí. continuadament a l'avantguàrdia, molt uh -huh. més, doncs, que inclús que jo que sé que Montanyola, que va estar-hi estar anys, però no tants, o molt més que qualsevol altre dels que hi ha a l'avantguàrdia. Doncs aquests dramagrama sempre eren aquestes quatre vinyetes, pam, pam, pam, on hi havia una seqüència d'un personatge que li passava alguna cosa. Uh -huh. Clar, això fet eh, sense paraules i explicat, doncs, realment és, és l'història i bord perfecte per, per, per una pel·lícula de d'escripció. Sí, sí. Quan va arribar eh, això, la, la tecnologia al eh, punt en què tu mateix t'ho pots fer, és a dir, abans, abans, fa, fa 10 anys o fa 15 anys, per fer una pel·ícula de dibuixos animats doncs necessites, diguem, una infraestructura important, no?, que sigui el mm -hmm. truca, que sigui la cama, no sé sí, què, sí. El dibuixar no sé quantes seqüències, no sé el què... O l'intercalador, etcètera, ja, etcètera, ja, ja, ja. no? sí. Una persona ho pot fer, però, però realment necessites mol molts aparells tècnics i molta problemàtica. Però, clar, amb un ordinador i un programa d'ordinador, els teus dibuixets te'ls te pots bellugar una miqueta mm -hmm. i es poden convertir en pel·lícules de dibuixos animats. Això li va obrir un món, i mm -hmm. realment, doncs, moltes de les seves aventures les ha pogut convertir en dibuixos, en dibuixos animats. I eh? ara, per exemple, a La Vanguardia, doncs cada setmana apareixia també l'avantguardia Digital una petita historieta de, de 20 segons, on és que la gràcia del Cran és que realment fes el que fes i havia sempre l'essència de la seva obra, no? Era ben bé, amb dibuixos animats, fer exactament el, el seu... Oh, oh, sí, els, uh, el, que, el que sempre feia, la seva historieta. Amb un punt de tendresa, també. Home, el, el Cran, o si sigui, tu el tractaves i el estaves amb ell i parlaves amb ell, el que a mi més eh, m'impactava del gran és que realment era un, un nen petit, un nen petit, un nen de, de, de 6 anys, uh -huh. que mirava el, el, el món amb, amb uns ulls de sorpresa, de dir, que allò, saps allò que tot et fa gràcia, que sí. tot ho trobes meravellós, que tot és eh, uh -huh. que, que tot és maco, que, que ostres, que, que, que... que qualsevol cosa eh, sí, bé. et sorprèn, li pots treure... Un, la fantasia, no o sé, sigui, quan tu ets un nen petit, mm -hmm. veus un, un, jo què sé, un, una, un cau de formigues i et pots estar dues hores allà imaginant que aquelles formigues són qui sap què... Doncs el gran realment veia el món d'aquesta mm -hmm. manera, no? És a dir, eh, per tant, tota la seva obra està impregnada d'aquesta sorpresa, no?, d'aquesta meravella de veure els ulls amb uns, de veure el món amb uns ulls eh, de, de, de purs, no?, com si diguéssim nets, mm -hmm. i, i mm -hmm. això es nota. Què passa? També, doncs, que també hi ha una certa amargó, realment en els seus dibuixos a vegades hi ha sí. episodis sí. terribles, no?, personatges sí, sí. realment que, que, que... Sí, però estan tractats amb molta tendresa, que és això. És això, sí. No? Sí. Que... És això. Uh, uh, és... ja passen coses terribles, però passen per... coses terribles mirades d'una manera en què realment t'acaben fent riure perquè... Sí, no perquè... fa rebuig, perquè veure... entendre, sí, sí, sí. I això que encara té un estil de dibuix, diguem... Uh, agressiu. Que, sí, no és, no és amable. és no, no. eh? Més que agressiu, que, que tampoc, jo diria que és inquietant. No? Sí. Té un traç eh, que no saps ben bé què està fet, si està fet amb llapis, si està fet amb plomilles, si està fet amb pinzell. Té un, un estil de dibuixons ninots que són com tremolosos, que, sí. que no estan ben definits. És a dir, jo trobo que és, més, més que agressiu, que hi ha dibuixants que realment tenen un traç... Sí. Sí, sí. Eh, punyent, agressiu, eh? que allò que ho mires i dius, ostres, no?, com un un esterman, no?, o un general Scarfe, aquests dibuixants anglesos sí, sí, que sí, són sí. bèsties, no?, i que hi ha esquitxos, i que hi ha taques, i que són agressius. El cran era allò una miqueta inquietant, allò que dius ospedre, oh, que t'agafa com una mena de, de, de, de, de allò desassociado, no?, una cosa mm. que tu mires i no saps ben bé per on agafar-lo, no?, inclús ara aquest últim llibre, l'últim llibre que va publicar, que es diu bitxografies, sí. eh, i és això, són biografies de, de bitxos, a la gran li encantava dibuixar... Animals. Eh, animals, però diguem que els transmutava, no?, que els, els com... mm. un insecte, però clar, començava ell a posar més antenes del compte i més ales i més potes i, I més, més ulls, ulls. Sí. això ell hi disfrutava, com un nen petit, no? com un nen petit, perquè realment era era un hem petit, no?, i, i, i aquesta és la, una de les gràcies, no? Jo, jo recordo, jo no sé si, si tu eh, el tens... Jo tinc una, una història del Cran, que és una novel·la gràfica, sí. d'unes roses... Uh -huh. No sé si tu les recordes, aquestes, que no recordo el títol. Segur, jo, jo recordo unes flors que, es, sí. esclar, va, va fer una d'uns números que també s'anaven ajuntant tots els números. Unes no, no, unes això era, era una novel·la gràfica, uh -huh. o sigui, que passa que té, té un guió i tota sí. la història i tal, i alguna passava amb unes roses... Uh -huh i de fa molt de temps que em va sorprendre dius, mira, ha fet, ha fet un àlbum, ha fet una sí, novel·la sí, gràfica sí, no? sí. cosa que era sorprenent amb ell perquè penses, bueno, és un senyor d'un sol dibuix no, uh -huh. no, no, no sabia no, explicar no, sí. i fer planos i estava ah, molt bé no, aquest no, no tinc present, realment té una obra bastíssima, és a dir, poder editar eh, una cinquantena de llibres entre llibres d'ons infantils llibres de, de contes per nens petits i àlbums de, de, de, de, les, seus, de les seves vinyetes els àlbums uh -huh. dels Dramagrama Uh, i coses molt estranyes, com un llibre un llibre molt, molt maco, molt estrany també, mm. que es titula El fuet de cent cues que va dibuixar amb en, amb en Joan Brossa Joan Brossa yeah. va fer els textos i sí, sí. ell va fer els dibuixos, uns dibuixos també absolutament inquietants no?, d'uns personatges uh, un, un estil de dibuix molt diferent del del gran que estem acostumats a veure perquè a veure. és un treball fet a llapis amb, amb un... Mol ombrejat, molt treballat, molt més realista del gran dibuixant de ninots que, que estem acostumats. Em sap greu tallar de deixar-ho aquí. És la una o migdia, és el moment dels serveis informatius. M'ha uh, agradat molt recordar la figura del sí, Fernando Cali, perquè penso que és un dels professionals que s'ho mereix. Sí. Moltíssimes gràcies, ens tornem a retornar la setmana que ve. Dins la setmana que ve. Adéu-siau. Ràdio Martorella, en connexió amb els butlletins informatius horaris de Catalunya Informació. El PSC acusa Convergència i Unió de centrar-se més en la precampanya electoral que buscar solucions per la crisi econòmica. Són declaracions de José Zaragoza després que el president Montilla ha emplaçat Artur Mas d'arribar a un pacte anti-grigi. El govern de l'Afganistan assegura que un bombardeig de les forces de l'OTAN ha matat 33 civils al centre del país, el comandament de les tropes internacionals reconeix les víctimes mortals, però no diu quantes n'hi ha hagut. Els pilots a l'Uftansa comencen una vaga de 4 dies, que afecta sobretot els vols interns a Alemanya. Segons ENA, de moment, els vols programats al Prat funcionen amb normalitat. Els treballadors exigeixen garanties per als seus llocs de treball. La Comissió Europea ha proposat als països de la Unió prohibir a partir de l'any que ve el comerç internacional de tonyina vermella i que se la consideri espècie en perill d'extinció. També proposa que la prohibició no afecti la pesca artesanal. Protesta a Breda per un conflicte escolar. Els nens de quart de l'escola Montseny no han anat a classe perquè els seus pares volen denunciar que un dels alumnes, un nen amb trastorn de comportament, els maltracta. Educació ha accedit a ampliar les hores de vetllador i garanteix que sempre hi haurà dues persones treballant amb aquest alumne. I Joan Manuel Serrat diu al Matí de Catalunya Ràdio que l'actualitat dels poemes de Miguel Hernández és un dels motius que l'han portat a fer un nou disc sobre lletres del poeta. Hijo de la luz y de la sombra surt publicat demà i Serrat començarà la gira per presentar-lo el 27 de març a Elx. Catalunya Informació. Ara els esports. El Barça l'equip s'ha desplaçat avui a Alemanya. Demà torna a la Champions per als Blaugranes amb el partit al camp de l'Stutgar. El secretari tècnic, Chichi Wigerystein, afirma que se senten forts i que han de demostrar al camp la teòrica superioritat amb els alemanys. El top 16 de l'Eurolliga és el nou objectiu del Barça de bàsquet després de guanyar la Copa. Dijors jugaran a la pista del Panacinoicós. Els blaugranes han guanyat 3 títols aquesta temporada i a partir d'ara s'entren els esforços en la Lliga i la Lliga Europea. I pel que fa al temps, podran mantenir-se alguns plugims al terç oest del país fins a mitja tarda, amb cel mitjan nubulat a la resta, i amb més clarianes cap a les comarques de Girona. Les temperatures es poden acostar als 15 graus en molts indrets. La cota de neu al Pirineu se situarà al voltant dels 1.500 metres. A última hora del dia, les clarianes s'extendran, tot i que per demà els núvols no acaben de desaparèixer. arquitectònics, Antoni Gaudí. Antoni Gaudí, geni del modernisme. Mentre estava fent la seva Família es va enganxar el programa en companyia. Tant es va distreure que es va oblidar d'acabar el temple. En companyia, un programa que distreu. Bé, senyors, senyors, passen ja tres minutets de la una o a de migdia, després dels serveis informatius. Anem ràpidament amb el senyor Sergio Fidalgo, perquè, clar, ara ja ens ha corbut amb el bon sentit de la paraula tota l'escaleta <ríe> amunt i avall, i ara anem pim-pam-pim-pam pim, com si estiguéssim pujant el turmalet. Bon dia. Bon dia. Com és que costa vostè tant de trobar? Hombre, porque lo bueno es difícil. Però ens fa anar de corcoll, bon home. Hombre, lo que... La calidad, lo que cuando hay calidad, cuando hay... ¿Sabes cómo los diamantes, las trufas, el petróleo... Luego sí los, los que... ganchitos sí. de, de, de first quality... Aquí, aquí ja està més a la seva onda, sí, sí. eh? Però això de les trufes i els diamantes és que no el veig amb vostè així. Bueno, bueno... Bueno, el veig, el veig menjant ganchitos a l'aparador de Tiffany's. Hombre, pero vestido con un traje de armani, ¿no? Això és, bueno, sí, no, de la, del primer armani que vostè hagi pogut arremlar, o sigui, un armari d'aquells que... <ríe> eh? En fi, anem per feina, senyor Fidalgo. Què ens saludos, proposa? Què ens proposa? Traigui? A veure, ¿tien ustedes esos cortes tan bonitos? Els tenim, el de sí. tècnic, des d'aquest matí que està treballant, perquè va enviar-ho vostè a hores d'estemplades, també el dic ara. Hombre, hombre, però és es que... Vull no, dir no, pero... que té, té tota la setmana i m'ho a última hora. Bueno, cuando se me ocurrió... Que es que es inspiración, usted pide ah. mucho... Ah. La inspiració ve quan ve. Ja, claro. I amb tota una setmana li ve l'últim dia. Bueno. La musa, es que la musa es puñetera. Sí, no, es gandula. Sí. Perdoni que li digui. Es puñetera. Es gandula. Vinga, anem, es anem per feina, que anem si, anem anem per feina, per feina. si no encara si no, vindrà, embolicarem. Ui, el Monegal vindrà i es la el crostó, va. Pues mira, ja perquè Monegal tingui el seu moment, diguem, de, de crítica televisiva... Sí. Avui pararem de tres moments mm, interessants de la tele espanyola dels últims sig siglos. Sí, va, I del i segle passat, del segle passat. No me... de, sí, del segle passat. A veure, de, el... a veure detalls només n'hi ha dos, li dic ara, eh, també. Ah, qual, qual, és, qual, qual, fa, qual fa jo? Ah, no, no sé, sé. n'hi ha, ha el, que el, no està que a l'últim. No a l'últim. A l'últim no està. Ah, no està, el, el, de, el de Goles son amores. Aquest no està. Bueno, Aquest no està. Lo lo buscaremos para otro día. Bueno, pues bueno. Dian, dian dos que són espectaculars un que se todo, lo, todo lo hemos, lo hemos no lo hemos cantado, lo hemos imitado en muchísimas veces, que és el del mechero de la sole, que es Molbreu, pero que El jo... mechero de la sole. Eh? No sé cuál es. Eh? No. Yo yo usted vio a Catalunya eh comunidad autónoma española, sí. Europa península de tierra. Sí. Terra? el segle passat yo encara vivia. Bueno, Póngalo y seguro que l'ha escuchado. Aviam, aviam. A veure, això és el mechero. Ai, hola. Quina sí, A sole que te meto un guantazo, mierda. Que mierda que eres, que te meto con el mechero sole, eh. Ai, hem de ver com m'ha puesto. Tu te crees, La mierda. No he escoltat això mai? Sí, sí, ara que ho dius, sí. Però bé, jo procuro aquestes coses, oblidar-me'n ràpidament perquè, escoltem això és la la de la cutret, vull dir, vostè em està parlant de, de... Qui, qui era aquest? és? l'ataque al a Força Luz. Ah, vale, vale, vale, vale. O sea, vostè usted, usted no era de noticias el mundo, no comía ganchitos crec, no. no tomaba piruletas, no, no, no, no. Jo no, vaig decidir que volia arribar bell i em cuido. <laughs> però, Ricard, he hecho un capote. No, no, si és es que estoy igual. Dios ah. mío, sois de no, pareja... Ah, eh, no no veis este planeta, sois solo leis a Kant y, y leis cómics o... elevados de Will Eisner. I... Sí, sí, eso, más o menos. Per sé. cert, un dia um, vaig llegir amb el seu blog, aquest del Robert Crown, i ja em dirà quin, quin còmic és perquè ho vull llegir, eh? Vostè, eh, uh. però, de què? De, de, de, de l'últim? De la penúlcia? Vostè, so, en el seu blog, l'altre dia, va posar una ressenya d'un còmic del Robert Crow Ah, del, del Genesis. Del Genesis, mm -hmm. i ho va deixar molt bé. Sí, bueno, es el es es, es, es la, el libro de la Biblia, Visper Cram, usted, que es una atética paranoia. Sí, sí, está muy bien. Pero bueno, es que eso de Cram, ya vos eso significa de que mi, mi sentido crítico baja un poquito. Bueno, ah, vale, vale, como más ganchitos, vaya, para entender. Es, no, es como con, sí, no, ganchitos no, eso, eso es objetivo. Están ricos, no lo estaba. Venga, usted me está ofendiendo. Eh. <risa> vale, vale, vale. Ya sé que ya sé que ya sé que las musas han llegado tarde y esas cosas, pero no se meta con, no se meta con mi ganchitos. No, vale, vale, no toquemos ganchitos patatas bravas, son son cosas que no os pueden tocar Bueno, ni Ganchito ni las bravas Ni lo que viene a continuar ni lo que viene Otro mito que seguro que este sí me Sembra que no han puesto al programa Si le han puesto un no. a una colleja no, no, no <laughs> Pero yo, yo, yo ni adelantaría nada Yo directamente lo pondría Exacto Està parlant vostè de la Sabrina. Hombre. Vostè sap que era guenya, aquesta senyora. Era guenya? Li, les... se li sortien els pits? Escolti, jo la vaig veure en una piscina que li va caure un... Bueno, li va sortir, no li un va sortir un pit. I llavors, veient el pit, vaig pensar ves que el pit no li piqui l'ull i llavors em vaig fixar que era guenya. Ja, clar. No, no, no, no, no, no, nadie. F... La, los seres humanos mirábamos com no si un pezón estavas arriba que el otro o un ojo més arriba que el otro. No, no, no la escuchabas, com cantava Jo no. pensé que te gustava com cantava. Claro, sí, sí, home. Ah, ah, ah. Miss España estaba pendent de com cantava. Claro. Jo li vaig a fer una confidència i hi havia un dibuixant, jo conec un dibuixant, que tenia un pòster de la Sabrina davant mateix de la taula de dibuix. Home, suposo que seria no? No. No era l'Òscar? <laughs> no. No. no, no. era vostè? No. no. Ni no. Ricard? Aquí ya ja no le puedo hablar más, ahí eh? hasta ahí podíamos llegar. Ah, o sea, aquí els <t 'sigua> fares ocultos de Sabrina. Ah, si vostè de Sabrina. tenia un fòstil la Sabrina a la taula. O sea. Sí, sobre taula. No posar, no, no Serrat, la taula. Podria posar normalment Com no... que no li mirava la cara, que no li mirava la cara, per això no sabia que era la Sabrina. Sabrina oublida el Salerno, home, però és és sobre no dels seus grands èxits. Bueno, su gran éxito. Sí, sí bueno, fue este del voice, voice, voice. Fue el eh, programa de la Nochevieja de, de Visión Española. Mm -hmm. va, ser, va ser la estrella del programa i va ser bueno parlar d'una altra cosa que de los pechos de esta bella senyorita. Sí, sí, sí. Per cert, mire, li va a, a donar una alegria. Tenim, sí. tenim un tècnic aquí que vostè, ni jo, ni ningú ens ho mereixem. Ha estat rebuscant aquest tall que vostè posava... Aquí I l'ha I l'ha trobat, claro. perquè no està complert el tall. Però ell l'ha rebuscat i l'ha trobat. I el té preparat per si vostè el vol presentar. Però hi ha temps, perquè somos... sí, sí, sí, sí, però ràpid, també. Eh? Pues, puede, no... Puede, no, dura 30 segons i és un programa, programa també majestuoso. Doncs pues vinga, anem a escoltar el tall. Goles són espectáculo. Goles són notícia. Góles son cacao Y a partir de ahora, goles son amores, tu nuevo programa deportivo Donde vamos a analizar toda la actualidad de fútbol, pero como nos gusta a nosotros Con gracia Con alegría Con amor Y con cacao Porque a partir del lunes a la 23.30, goles son amores En Telecinco, claro Qui no eh? És un programa de pilotes. Sí, qui no eh? Vostè en veia esto? No. No va a durar, veure... va durar molt? No. No. no. Va durar, bueno, va durar bueno, no una temporada, pero prácticamente una temporada, o sea, mm. pero, no no mal mes, pero hostia, imagínese usted a a Manuel Escobar, a Loreto Valverde, a Loreto sí. Valverde y, la, y las cacaos y las cacaos. Las cacaos. Dios, eh. pero la gracia era que cuando era un programa típico de Jones, de Sports Footballistics, de actualidad de tertulia, bueno, lo que hay ahora como tipo la ronda, el rondo y todas y sí, Escobar. Exacto, y cuando decía, a ver, vamos a ver la clasificación del equipo equipos. Claro, pues ya hay una tabla de un resultados, una tabla, surgían mmm, pues las nenas 20 nenas cadascuna una samarreta del equipo primero el Madrid el segundo el Barça el Espanyol el Cinque y serían 20 señoritos que se iban cambiando las posiciones eso sí vestidas con camiseta Mare de Déu 15 programas que se inventaban a Telecinco en fin Hombre eso era programas de verdad no el Sálvame de Luxembre Vosté sabe que Cacao Maravillado la gente anaba a las botigas a comprarlo oiga tienen Cacao Maravillado oiga tienen 5 cubanas de estas que me pueden poner póngame mitad y de culo y todo el Sí, que em remenin el cacaulat, no? En fi. Bé, senyor Fidalgo, deixem-ho aquí perquè un senyor Monegal avui ens pelarà. Bueno, que sàpiga que avui té mateixa televisió per insultar-me. Molt bé. Doncs ja li direm que l'insulti. Perci. Vale, fins la setmana que ve. rama la la la la la la la la la la la la la la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 molt bon dia, senyor Monegal,rittierer de la comunicació. Eh, Ro amic eh, És camí del rot, no m'agrada. Si fas la gràcia requesens, eh, fes la bé. Eh. No fagis no, no fagis impostures. És rotier eh. Roier de la comunicació. Amb el ru rru... sonant no? Bé, sí, eh, com és que em truqueu Perquè el senyor Fidalgo se li ha tornat a traspapalar les històries, com sempre. Ah, sí, amics, aquí anava per a jo, eh? estava esperant ah, que el eh? em donés un peu, eh? un peu per entrar en el meu monogràfic avui. Efectivament, amics, eh? vull fer un monogràfic d'aquest pollastre. D'aquí, eh? del recasent o del Fidalgo? El senyor, el senyor Fidalgo, eh? un personatge del qual no he volgut fer molta sang fins avui, Eh, però que, o sigui que bé, avui sí. a, a partir de l'últim tall ho entendreu eh. Bé, bé fixeu-vos Quan li hem dit que vostè igual s'enfadaria avui ha dit que li era completament igual M'entén? Bé, mics o sigui, no, li no, li té té por, no li té por, senyor Fidalgo, bé, a vostè Bé, mics, bé, bé anem, anem, anem a despullar el Fidalgo, anem a treure-li les misèries eh? Aquest personatge que ja ho sabeu vosaltres, estem al mes de març gairebé, eh, quantes vegades us ha deixat tirats, no no s'ha presentat Eh, quantes quan tas va un cop que eh, sortia no li anava el mòbil, sentint si faltava cobertura, sentia gent al bar de fons demanant cerveses, eh, no sabia, no, no sabia. Eh, fixeu No eh, la setmana passada, eh, quan, quan el al a Lluís que ens hi pregunta el Ricardo sobre si apareixerà el Fidalgo o no, o si hi ha algun problema o si eh fixeus, Expliqui-m'ho en privat, això, perquè sí, si sí, haig sí. de plorar... No, no que cal, no em vegin no, plorar home, per antena, no, no, que queda molt lleig. No, cal, mm? Només que qual li he trucat diu... Ai, Ricardo, ui, si no m'acordava de ti! O sigui que ja, ja sap per on va És una home molt ocupat. Sí. No, no, no, no té agenda bé, un despistent té qualsevol no sabia, no sabia el mateix dilluns al migdia una hora abans o de, abans de sortir no sabia que tenia secció ni col·laboració quin nivell voleu que dongui aquest home eh? quin, quin, quin nivell de preparació quin nivell eh, us, ha de, us ha de donar vosaltres amics de Martorell Eh, un home que no sap ni, ni una hora abans que de sortir... Ni, ni, ni. ¿Qué, qué, qué, es va despistar, home. Què ah, nassos, ah, nassos ha de preparar? Ha de preparar no, no, esperà, eh? Ell s'ho prepara, s'ho prepara i envia un guió i tot, s'ho prepara, en sèrio, sí, sí. un dia li enviaré un guió i s'ho sí, prepara. Sí, sí. Ho, sí, ho prepara tant ells que no sap que no sap ni cada ha Sí, bé, en fi... Eh? El que passa és que és no, una aventura. No tenir el senyor Fidalgo és una aventura, no saps mai per on tenirà la cosa. Eh? Bé, d'aventures, a mi i jo, de, jo, jo sé el que és tenir una aventura, eh? i no, ah, sí, no va eh? per què el tema. Eh? Amb ah, sí? qui? Ja, ja, ja us ho explicaré una, el, el sopar de final de la temporada, eh? que estarem tots amb la, amb la Irene i tots aquests... Mm -hmm. eh? Aquests sí. aquest sopats sempre sempre generen amb altres... Què? Ara estava interessant. Sí, amics, no, se centrem, focalitzem, estem parlant del Fidalgo, eh, parlant del Fidalgo eh, un personatge eh, molt, molt, molt, molt pintoresc. Sí. Primer hem vist que no sabia ni que tenia programa una hora abans de començar. Anem a veure un cop apareix eh, quins propòsits té, que no són cap altres amics meus que anar al proper festival d'Eurovisió. Endavant! M'està dient que l'any que ve es vol presentar també a Eurovisió? Sí, cantant. Claro, yo lo presentaré. Cantando el Fils de las Bravas. O sea... <laughs> una patata, dos patatas, con salsa. I eh, veu, ja està, ja triomfat. Escolta, i cadascú mm. té les aspiracions que té, eh, senyor Finch, Monegas? Fos, fos, que... Nassos, voleu que digués, si no sabia que havia de sortir, però doncs que havia de parlar, havia de parlar de Patates Braves, que és el seu. I de Canxitos. De, de, de cantar de Patates Braves, com que no sap el que havia de fer, no s'havia preparat res, doncs jo ara, vaig a lo fàcil, vaig allà, canto una cançó, <tots> faig un hi-hi-ha-ha fàcil, eh? i sembla que m'ho he, he treballat. Eh? I tu aquí fent el penes. Eh? Jo estic fent... segur que si el convidés una reacció de Patates Braves, vostè canviaria la seva opinió envers el senyor Fidalgo. Aquí fer fent el penes era eh, una patata dos patates, no sé què eh? sí bé és nivel això, això, això, això és el nivell, és el nivell de, dels col·laboradors. vostè eh? no s'hi vol presentar cantant a un pollastre, dos pollasttres dimisió jo no tinció i us conec les més limitacions eh pues el cob no, no, no, el cobra no deu conèixer les seves perquè es presenta bé, mi, Això mateix bé si no no parlem d'ell ara eh? no no no no. No, ara un monogràfic fi d'algú. Sí, sí. I a tot això sí, sí. Eh? I el que dur, el que durarà. <ríe> <ríe> a veure, tot I això sé, vols, què? Sí. No, no em tenia prou amb no saber, eh? amb no saber que havia sortir, no em tenia prou amb improvisar una cançó bananera d'alguna patata, d'alguna patata, ser, o sigui què, sinó que sobre té les penques eh? d'amenaçar-me. De Endavant. Deia de manera que l'espió. Sí? Sí. Vale. Ja li comentaré. Això, un duel Monegal-Fidalgo pot ser doni tremendo. Do, eh? pot ser tremendo. Un, bé. un duelo, un duelo. Eh? Un duelo. Vostè pensa recollir el guà, senyor Monegal, d'aquest ja duel? Hi, ja l'he recollit, de fet. Eh? He fet tret, tres talls, ja l'he recollit, el guà. Eh? Molt bé. O sigui que... no, el guà que es, no, no, es, digui... es pot convertir, es pot convertir en un guà de boxe, eh? no, no, no pel fred. Ja, yeah. yeah, yeah, yeah. yeah. yeah. yeah, yeah, diu que m'espiarà, qui es pensa que I, trobarà. I que l'espia. Eh? Ah, no aquesta pregunta la setmana que ve. Què es pensa que pensa trobar, eh? Que jo no, jo, jo sóc un home íntegre legal eh? no com ell, no pot tenir coses, o marà, eh? o com vosaltres, Ricardo, Va, dir, Fa una estona estava tenen. vostè parlant de Lius i de coses sí, d'aquestes, el, el, el senyor Millet també semblava I del que passa, mol supos aquests de, de final de temporada i tot això. De mi Eh, el duel està servit, eh? El duel està servit. Digue-li al Jordi, eh? O al Manolo, no sé. No, eh, ah, que el, el, Jordi, Jordi. el Jordi. El Jordi el sí. que acaba la setmana que ve em busqui una cançó era eh, d'atenció per, per amenitzar la meva secció. Ah, molt bé. Eh? Diu que I, sí, el Jordi diu tot, que sí. Desafio total tot música d'atenció, eh? Per quan apareix el nom de Fidalgo que tiri aquesta música d'atenció, eh? Que, que es palpi. Eh, aquesta tensió no... sí, que es, que es practica, perquè, ja tiren tensa en aquest programa, eh, és al revés que eh, el perquè... vestidor del Barça. perquè no penso, no penso de fugir, eh, ell m'espiarà. Eh, és una un, és, és, és una punyalada directa a l'estómac. I què pensa treure draps del senyor Fidalgo? Ah, com si no anag ja ni tret tres. <ríe> aviat semblarà això la del sí. programa que eix de la Belén sí, sí, Esteve sí, sí, també sí, sí, i sí, es posen sí, a cridar sí, i se, sí, sí, es barallen sí, entre sí, ells. Sí, tenim uns que Déu sí, que sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, el nostre tècnic eh, diu que sí, que ja li posarà, ja li posarà aquesta posarà. música d'atenció, eh, per crear més, més ambient amb aquest programa, mm. que hi ha prou d'atenció que té, només faltava jo. I nosaltres hi comunicarem al senyor Fidalgo. Sí, nosaltres diem al el senyor Fidalgo. I Fidalgo. Eh, bueno, ell ha dit que tant se li en fum, eh, que, no, que no li fa por, vaja, vostè. Que no pateix. A mi a mi tampoc em fa por, ell eh? ja em pot espiar. Eh? Clar. I espiar. Oh, No mm. trobarem re. res. Res. Eh, res. Res. No, res. Ni no, el papí, Eh, res. Res de res. Ni el papito. Res. És un senyor molt fidel. Ni el de la secretària de l'altre dia. Bé, amics, no li feu la feina al Fidalgo, vosaltres. No li feu la feina. Veu com si res trobarem, senyor Monigal. Veu com si res que em trobarem. la setmana que ve, que tindrem? Un altre monogràfic, Fidalgo? Bé, no sé, ja ho veurem. Vostè s'ha fixat que el senyor Ricard i jo i el senyor tècnic hem arribat a un nivell que ja no ens troba pífies... Clar. Com s'ha sí, quedat ara? Bé, això... està... Sí, està, està manipulat, això, eh? Com que està manipulat? Com no. està manipulat? Sí. A vostè, vostè no hem, hem tocat res. El, el, el grum està condicionat, eh? Està condicionat pels recasents i li passa els talls que li interessa. Jo en cap moment hi censurar el grum amb res, eh? I també tindrà sí. queixes de, de, del tècnic si tot va com una seda... Mateix, eh? mateix. No és mateix. No, no s'atreveix a dir-li. Després que el tingui cara a cara, no s'atrevirà a dir-li res. En fi. Bé, en fi, ja el trobarem. Ja, ja, ja, ja el trobarem, eh? ja, ja el, trobarem el, el dia del sopar. Exacte, el dia del sopar aquí pot haver-hi... Ellos serà jauja, sí, sí. Eh? Com, com que serà jauja? Si després encara es farà bé. amic del, del senyor Fidalgo, se n'aniran de copes dos dos junts, que els veig a de Déu. Se n'aniran de què, he dit? De, de copes, copes. De copes. Ah. De copes. Anar un bar a prendre ah. espirituosos. O, ga bé, o gasoses, el que vulgui. O gasoses, el que vulgui. Perquè vostè no pren espirituosos, no, senyor Monegal? No, jo no prenc aquestes coses. No, eh? vostè és l'home de gasosa, com el senyor bé, Cap. Sí. Mm? Jo... Bé, doncs deixem aquí. Ho deixem eh? aquí, sí, senyor Monegal. Ho, ho deixem aquí. Ens tornem a trobar la setmana que ve. Mm? Molt I bé. I vull que quedi clar que el grup no eh, censura res. Amb el grup bé, no se no censura bé. res, vull dir. Adéu. Eh? Sure. Vale, buenas, buenas fiestas. Igualmente, sì. igualmente. Adiós, adiós, adiós. I amb aquesta musiqueta, senyors i senyors, que deia el senyor Cap que el... també li agrada i que li recorda vells temps, i nosaltres ens portem molts, molts records d'aquella època que eren joveners, portàvem pantalons de pana uh -huh. i pantalons a campanats i ens anàvem a les discoteques a veure si lligàvem. Exacte. Cosa que no aconseguíem, també els hi dic ara. Doncs bé, amb aquesta musiqueta ens acomiadem, ens tornem a retrobar, si vostès ho desitgen, el proper dilluns a partir de les 12 del migdia, aquí a la sintonia del 100.3 de la freqüència modulada a Ràdio Martorell, en el programa en companyia. I com sempre els dic, moltes gràcies per escoltar-nos en nom de tot l'equip que la fa possible.